E buhur eria radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut alayhi salam ka përmendur hënën e re dhe ka thënë Kur ta shihni atë, agjëroni. Dhe në përfundim të Ramazanit, kur ta shihni atë, hani, bëni Bayram. Nëse është e paqartë për ju, atëherë plotësojeni 30 ditë agjërim. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jameambret.com.